Even Meshudi radhiyallahu anhu tregon: Pejgamberi alayhi salam gjithnjë kujdesej për ne gjatë këshillave dhe mësimeve të tij, duke zgjedhur kohë të përshtatshme me qëllim që të mos na mërziste. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.